«Анджей Сапковський. Сага про Рейневана. Книга третя, заключна. Вічне світло. Коли все почалося, ніхто не знав, чим воно закінчиться. Він був звичайним шукачем пригод, спокусником чужих дружин, якому щодня доводилося рятуватися від халеп. Усе змінилося, стерлося під важкими черевиками божих воїнів. І колишній блазень та халамидник Рейневан перетворився на одного з найкращих гуситських шпигунів. Кровопролитна війна от-от поглина світ. Хрестоносці та гусити припарують території, не лишаючи нікому права вибору. Лицарів, розбійників, інквізиторів, відьомича, чаклунів, володарів і простий люд – усіх торкнуться ці події. Огутній маг Рейневан, його вірні соратники – потраплять у вир протистояння та небезпечних інтриг. Їм доведеться ризикнути життями, захищаючи власні переконання. Але навіть це не має більшої вартості, ніж любов. І коли кохана Юте опиниться в лищатах Інквізиції, Рейневен поставить на карту все. Пролог Дієс і рая, Дієс і ла» «Солве цайкулум інфавіла» – «Тесте давід кум сібіла». «Ла крімоза діз ілла» – жалобний гімн «Діз ірае» – «День гніву». За легендою, склав і проспівав в'язень, якого вели на страту. Анато так плакав, а ака так розчулився, що страту довелося відмінити. Насправді, автором є францисканський чернець Тома Целанський, який жив у XII столітті. Використано переклад Анни Каменської. Дозроділь, псалми і інопреклади, поетичний позналь, 1988. День нещастя тоді скінчиться, як розритись могила зможе. Грішник встане перед суддєю, пощади його, вічний Боже. Ось день гніву настає, коли віки в прах змите хвиля, свідчать Давид і Сивіла. Буде страх там, буде дрожь, Прийде суддя судити землю. Труба заграє. Дехто гнив у могильних ямах усіх до підніжжя трону скличе. Тарарарара, тарарарара, тарарарарара, дум-дум-дум. Лакримозеа дієзіла, куа резургет екс фавіла, іудікандус хомореус хуік ерго парси деус. Ой-ой, наближається, мої панове та любі слухачі, наближається день гніву, нещасливий день, день сліз. Наближається судний день, день кари. Як сказано в посланні від Йоана: "Антихрист вենє тумдескій Москвоніям на хора ест». Надходить, надходить антихрист, надходить остання година. Наближається кінець світу. Кінець усьому живому. Інакше, кажучи, холера, це дуже недобре. Антихрист, мої панове та любі слухачі, повинен бути з даного коліна. Народиться він у Вавилоні. Наприкінці світу прийде, три і пів року правити буде. У Єрусалимі храм збудує, усіх царів опанує, церкву Божу зруйнує. Чинитиме дивні речі, їздитиме на вогненні печі, Побачивши його рани, обмануться християни. Прибуде з мечем і вогнем, а силою його буде блюзнірство. Раменом його відступництво, а десницею його погибель, а шульгою пітьма. Лице його, як у дикого звіра, чоло високе, брови зрослі. Праве око його, як зоря, що встає на світанні. Ліве, непорушне, як у кота, зелене. З двома замість одної зіницями. Ніс його як прірва, губи на лікоть, зуби на п'ять, пальці його як залізні коси. Агов, агов, і чого це кричати на убогого вельможні? Чого це відразу погрожувати? За що? За які провини? Що страхаю? Що болізню? Що як той круг каркаю? Аж ніяк, мої ласкаві панове, аж ніяк не каркаю. Правду, кажу правду, святу і чисту великими отцями церкви підтверджено. Ба, і в Євангеліях як доведено. То й що, що в апокрифічних? Цілий цей світ апокрифічний. Що це ти там несеш, мила дівчинко? Що це там таке у кухвах піниця? Чи не пиво бува? Ех, знамените свидницьке, не інакше. Гей, погляньте на ну, віконці вельможні. Чи в мене старого зір не підводить? Чи то мені тільки здається, чи такий справді нарешті сонечко крізь мари пробивається? Далебі так. Кінець, кінець, скоро настане, сльоті та негоді. Достото, глядіть на лишень. Ось і сяйво бо світ заливає. Спливає з небес золотим стовпом. І ото світлість стає велика. Люкс перпетуа. Хотілося б отаке, вічно, Хотілося б. Як ви кажете, щораз кінець сльоті, то годі сидіти в корчмі, час сквапить у путь? Щораз? Так. То замість базікати, слід би чим швидше розповідь закінчувати. А, до розказати, як то воно вдалі було зрейненом із його коханою Юттою, з Шарлеєм і Самсоном у ті часи, часи тамтих лютих воїнів. Коли-то кров'ю стікали і від пожари чорніли землі Лужич, Шльонська, Саксонії, Тюрінгі і Баварії, А тож, ж, вельможні, а тож. ж. Розповім. Моя розповідь сама природним її трибом до кінця наближається. Хоча ще й те мушу вам повісти, що як сяду щасливого або веселого закінчення розповіді готуєте, страшно вам розчаровуватися доведеться. Що-що? Що знову страха. Каркаю. Ну а як тут, скажіть, но ну, лише не каркати, коли такі страшні речі у світі чиняться? Коли по всій Європі ви тільки погляньте битви за битвою? Коли в кожній зі сторін світу діється рихтик за пророчими строфами Овідія Назона? Зблиснуло згубне залізо і ще згубніше золото, і тут же встала жаждива до них невсипуща війна. Публій Овідій Назон. Метаморфози. Приклад «Асо де Мори» Під Парижем кров не висихає на мечах французів та англійців, бургунців та арманіаків. Весь час, як у процитованому Овідіа, вбивства і пожежі на французькій землі. Весь час війна? Сто років воно триватиме, чи як? Англія кипить заколотами, глостер на ножах з буфортами. Буде з того, а й буде, згадайте мої слова. Якесь зло між Йорками і Ланкастерами, меже білою і червоною трояндами. У Данії гримляють гармати. Еріх Поморський воює з Ганзою, веде затятий бій проти князів Шлезвігу і Гольштейну. Цюрих виступив зі зброєю проти кантонів, підриває єдність Гельвецького Союзу. Медіолан бореться з Флоренцією. На вулицях Неаполя шаленіють загарбники, солдати з Аргону і Наварри. У московському князівстві гуляють меч із смолоскип. Василій у запеклих сутичках з Юрієм, Дмитрієм, Косим, Шемякою. Ваєвіктіс переможені плачуть червоними слізьми з кривавих очниць. Можній янаж гонять і успішно б'яться з турками. Тиснуть діти Арпада. Але висить, як той дамоклів меч, уже тінь півмісяця над Трансильванію, над долинами Драви, Тиси і Дунаю. Писана. «Ой, писана мадярам жалюгідна доля болгар і сербів». Венеція аж холоне від страху, коли Мюра другий закривавленим ятаганом вирізає пір і Візантійська імперія скоротилася до розмірів Константинополя. Іван VIII і його брат Костянтин з тривогою поглядають з мурів, видивляються, чи часом осман не надходить. Меріться, християни, сходи й заходи перед лицем спільного ворога. Меріться і єднайтеся, але вже, мабуть, запізно. День гніву. Пророкував цар Давид у Псалмах, провістила поганська віщунка Севіла. Як побачити, що брат брата видає на смерть, що діти повстають проти батьків, що дружина покидає чоловіка, що один народ викликає війну проти другого народу, що на всій землі голод великий, несусвітні моровиці і численні нещастя, тоді знатиме те, що кінець близький. А? Що кажете? Що ти, що я тут перелічив дійце повсякчас, буденно і безнастанно, і ще не тільки останнім часом, а століттям і знову і знову? Ха, маєш рацію, як вешить шляхетний пане і лицарю з габданком на гербі, так і ти, шановний фратери, від святого Франциска. «Маєте рацію, киваючи головами і корчачи мудрі міни. Також і ви, зацні панове. І ви, побожні чинці, і ви, добрі купці, маєте рацію. Всюди зло і злочини. Щодня братовбивство, повсюдне вірломство, весь час кровопролиття. Вистину прийшовся вік зради, гвалтої насильства, вік неперервної війни». То як же, коли таке навколо діється, розпізнати, чи це вже кінець світу, чи ще ні? чим це оцінити? якісь знамення покажуть, які сігна етостента? Бачу, все головами киваєте, зацні панове. Добрі міщани, доброчесні монахи. Знаю, що думайте, бо й сам не раз над цим задумувався. А може, гадав я собі, воно станеться... Без сигналу, без сполоху, без попередження. От так от просто йоб і кінець. Фініс-монді! Може, нема змилуся? Може, гад чисто забракло праведників у Содомі? Може, поза як ми, плем'я підступне, знаку нам не буде дано? Так от не бійтеся, буде знак. Так обіцяють євангелісти, як узаконені, так і апокрифічні. Будуть знамення на сонці, місяці та зорях, а на землі тривога народів безпорадних перед шумом моря і його бурі. Сили небесні струснуться. Зорі небесні та їхні сузір'я не дадуть свого світла. Сонце затьмиться при сході своєму, а місяць не буде вже сяяти світлом своїм, і будуть розв'язані чотири вітри в їх основах. Мове бунтур, омнія, фундаментал терра. Задрижить земля і море, а з ними гори і пагорби. І вийде з неба голос Архангела, і почутий буде аж у найнижчих частинах землі. І будуть сім днів великі знамена на небі. А які вони будуть? Розкажу. Слухайте. Першого дня хмара надійде з півночі, і буде з неї дощ крові на всій землі. Другого ж дня земля буде зрушена зі свого місця. Брами небесні розчахнуться зі сходу, і дим великого вогню заслонить усе небо. І буде того дня великий страх і тремтіння на світі. Третього ж дня застогнуть глибини земні з чотирьох країв світу, а весь простір наповнить огидний сморід сірки. І буде так аж до години десятої. Четвертого дня сонячний диск заслониться, і буде темрява велика. Простір буде похмурий без сонця і місяця. Зорі не дадуть свого світла. Так буде аж до ранку. Шостого дня ранок буде туманний.